په حدا علمتا د دې ځای ناروستو دا ته ماده د باسته حاصل دا دا دا او د محصول شارح چې د کوم غرضونو لپاره او د کم مقصد لپاره دا, دا بحث را نقل کو نو پخې باندې چې کم د نو اوس شارح تفسير کوي ظاهر کې اوسوالو چې ما دل علامانا په نفسه دا په نفسه ضمير ته چاته راځي کوي مم زرمات ته راځي کوي کلمي ته او کمانه ته راځي کوي څرطا کې ضمير راځي کوي چې کمندو معنا تا چې د انزدي دا دته څه نو خلاف رازی دی تفصیل او دی اجمال مخی ماتین علی الرحمت سی دی کلمه کې وجد حصر ذکر کردی و نو التویلو لئننہا اما انت دللا نو خکار خبرو چلی انہا زمیر کلمه تسو راجیو او سی دی زی مانی تراجی کئی نو تدافو بین الکلامین رازی تناقض رازی نی بز مخالفت د تفسییل او د اجمال را مخالفت راځي د تفص او د شا د اجمال د تفصیل او د اجمال را او کچر ته کې ظمیر را کوي ظ دا چې کم ننو را کا ته میمزمات ته چې کالیمه می مرمات عبارت او چانه کلمینه اغه د جګمنو سکای رازی کای کلمی ته جګمنو رازی کای نو بیا با راضی مخالفت د مفصلنا صحیح د ګانته سور د او کیز د تایل کډو ماډ برابر درځند در درځم د لباخ لو نو دو میمزمان ته چې کمو ظمیر س کېږي را کېږي او دا به مخالفت را شي د الله د دا مخشری نه نو کچر تا کی کې معناته را کوي نو د خپل کې تاب نه خلاب کېږي را او کچر تا کی کې کلې تهڅکي را کوی نو بیا د جاروله د مخشرې چې کم مفصل شهوه د مصب خبره مداغې نه سره خلاف راي تدافو بین الکلام ہیں راضی لگا ماہتین دل تا کلمیت راجع کرده ده نو کتے مانے تا راجع د نو دو دی قولنا سار راضی خلاف راضی او که کلمیت راضی کئی نو در د داء قول خلاف راضی چه په ایزاح کے ده کمپسر کئی ده ایزاح کے ده نو تدافو بینل ال کلامین راضی خبر اپوئیگی که نا ده وئی کزا ما پا دی تفصیل پوش شوی دا چې ما دم او دمرت کمندونو خبرې می درته وکړي نو ک زمير کلمې تر راځي ک او کمانات تر راځي ک خمرت یو استقلال بالمفهومیت استقلال بالمفهومیت هغه چې کمندونو ک کینونت المانا په نفس شي او ک کینونت المانا په نفسل معنا شي کینونت المانا په نفس کلمې شي زمير کلمې ته څه شي راځي شي او قانون تل معنا فی نفسل ال... معناشی ذمیر معنا دسه شی راجی شی نو دو دوالو مقصد چ کمنو یو دے چاغه د استقلال بل مفہومیت چې دا معنا مستقله ده په فهم کې د لفظ دالخپلنا دا دا دال په دلالت کې زم د زميمي اخرا ته محتاجه نه ده نو کلمه مستقله شو کلمه سو شو او دا مانا په فهم کې د لفظ دالخپلنا ذم زميمه اخرى ته محتاجه نذا ندال دال مستقل شو ما نه ما نه مستقل شو خلا کا مقصود استقلال بل مفہومیت او کا ضمير چا تراجي كې كلمه تراجي كې نوم استقلال بل مفہومیت او کا ضمير معنا تراجي كې نوم استقلال بل مفہومیت یعنی مقصد يووي او کې عبارت مختلف شينوي خبره نذا عباراتنا شطا وحسن کا واحدو وکلن الذاکل جمال یشیرو خبر باندې بوئیږي کنه بوئیږي مطلب ککټ کې دې طرف ته سملی کې دې طرف ته سملی خو پروګرامیشن باندې مزل راځي نو ک زمیر ارچا راځي کې خو مراد به تنه استقلالی نو مقصد د ټولو یو دی خو سفر جودا جودا صرف تعبیر څه دی جدا دی څه خبره نه نه چې کلا چې کلا مقصد ی وی او تعبیرات مختلفی داس نزا خبره و اذا عرفت هذا چې کله دې او پی جند لدا نو عالم تتبع پوه شوي شان المراد بکنونه تل معنا فی نفسه چې مراد په کیدله معنا په نفس د معنا کې استقلالوه بالمفهومیه اغه استقلال چې کمنو بل مفهومیت وبکنونه تل معنا فی نفس الکلمه او پا قینونت المانا فی نفس الكلمة دلالتها علیه اغا دلالت ده کلمی ده فده معنا بانی من غیر حاجت الى ضم کلمت الاخرا الیها اولی بل زمیمیت محتاج نده لی استقلاله بالمفهومیت زکا جدا مستقل بالمفهومیت تا فمرج و قینونت المانا فی نفسه و قینونتی هی فی نفس الكلمة ادالت علیه الى امر واحد سیدا نو مرجده دوالو شوا نو مرجده کې انونه تل معنا په نفس المعنا وکينونه تل معنا په نفس کلمه الداله عليه هر کلمه په دغه معنا دلالت کوي الی امر واحد مرجده دوالو شوا یا شوا چې هو استقلاله بالمفهوميه <تصفيق> هغه استقلال به چا کې په فی عزل کتاب د دوه متبصره دا دې ماته فیره ده چې یا شارې هدف د سوال کې یا شارحه چې کله د دو دواړو مقصد یو زمیر معنی تر اچي او کزمیر ممذر ماته سشي یا اول یا زمیر معنی تر اچي او کزمیر کلمې ته ممذر ماته څه شي راځي ممذر مای عبارت د کلمې نو غنم کاغې ته څه شي راځي شي د دواړو مقصد یو یا شارحه په تاسو پیټه پروتو چې تا بیا چې دا زمير چې کوم نو ممذر ماته څه دي او پتسکیرو زميري وینان الا لفظل موصول تعویل لولاو کو زمير چې کوم نو څه ته راځي دي کلمې ته څه دي تابون بیا د دماغ شری له ایزاح چل کړه او باناته ورس کړه راځي کړه قربمو څو قربمو او د ایزاح نسوم نراتو خلافم نراتو د مصنف د خپل قول نه چې په ایزاح کې کړه دا غنه نسوم نراتو خلافم نراتو وی گئی شارح چې کمدن او د اوس د ځنه د فر اعتراض کړي د دماغ کې د ماتن نه د برچاو کړه چستا په کلامینو کې دا تا دا او اوز دل تا دا زن ندفت چا کئی اتراز کئی چه دوان اتراز ہو چه تاولی کلمیتا سکو راجی کو مصنف مانا تا سکڑ دے مصنف مانا تا راجی کڑ دے او کلمیتا سکڑ دے راجی کڑ دے ما تن معنا تاسو ګلنه او تی کلمې تاسو کوي راځي کوي نو تاسو توجیل قول او کړه مالا اردا قايله په دې تیر از راته کنا په دې د ځان نه د په څه کوي تیر از یو د مصنف ذمہ مواری وا مصنف د ازح ده مفصل شرحه څه کوله لیکلا او بل زماځي موارد ما د کافي شرح لیکلا په ما باندې ما شرحي گیدا قریب ل لجوب چې زې ذمیر کلمې ته سکم راځي کوم او مصنف سره خایي کې دا شګه ذمیر معنا تاسې کې راځي دار کتاب پل چلن دی دار کتاب پل چلن دی کنه مفصل کې مخ کې وجد حصر نشتا مفصل کې مخ کې وجد حصر نشتا شګه ذمیر چا ته راځي کلمې ته راځي کړي ټیک شو ډایرکټ د اسم سره تعریف ته نفین نفسی ک معنا نزدیم وا او مقصد تم زر څخه ده معلومې ده نو په مصنف په اجيبه وا شغه په مفصل کې ضمیر د فین نفسی معنا ته سکرې وی راجې کړي وی څه ته کړي وی ما تمخه ته کافیه پراته دا مصنف مخ کې وجد حسبه کړي ده ذکر کړي ده او په خپل مصنف لئنها کې ضمیر چا ته راجې کړي ده راجی کړه دې چا راجی کړه کلمیته نو ما سره خایيږي دا چې زه د فینسيي زمير چا راجی کم کلمیته راجی کم بل کتاب خلاف پرې دوا چې د کافیل خپل سر نه خلاف را نش. نو ما سره خایيږي دا قریب ل لجوب چې زه کلمیته سکم راجی کم او مصنف سره خایيږي دا چې هغه مانې تاسو کی راجی کی. نو اغم خ کار کړ دې او ما هم خ کار کړ دې استدافو نشته ویږي کنه نو مفصل کې معنا تراځي کولسو اولاو او پکافي کې کلمي تراځي کولسو اولاو چې ممزرما کوم چاغي تراځي کو غي عبارت د چانو کلمین په دې هادل کتاب نو پدي کتاب کې الزمير المجرور غا زمير مجرور پی پی نفسه په فينفسه کې يحتمل استعمال لري فیادل کتاب باندې فوق کم کتاب دی کافیا کافیا یحتملو احتمال لري ایر جا الالموصولا چه دادر عجیسی چه کم دون اغمائی تمام تا مائی صحیح دکنہ اللتی ها غچی ہے یہ بارتون کلمہ چه ما موصولا چنو بے عبارت د کلمہ نا سای کی, کی ما موصولا خو یہ عبارت دا اللذی ادا اللتی نی پوئی گئی دا کنا داور بسی بیا نا سای کی گی لکا مطلب پکی داگا شو پکی داگا اغمائ الموصولا نا تمام موصول اللغويه مراد ده مسلسم مراد نه ال تي غي عباره تنه کلمه عبارت د کلمینو وا هاذا هو المراد او دلته ک چ کمنه نو دام ظاهره ده وا هاذا هو ظاهر په دې کتاب کې دا ظاهر ده ليكون على طبق ما سبق چشيده عبارت مطابق دا غچ مخه تیر شوي دي في وجل حسر في وجد حسر کې من كينون تل معنا لکه انونه چې عبارت کینونه تل معنا وفي نفسل ال... کلمه وي احتماله لري چې دغه کوم استعمال غون دا دغه کوم زشته استعمال شته چې انرجاء اله جایز خدي اولاد او چې چا د راجي کو کلمه ته زګه مطابقت د تفصیل ودو اجمال براشد او جایز د مچ است ترجيشي معنا ترجيشي ولذا ذکر الذميره د دې وجنه ضمیر سر ورو مذکر راوړو والذا ذکر الذميره تنبيحان تنبيه قائم کړه له سيحت اراده کې لال معنی نه ردي د پاره ک ذکر موانس راوړوي راوړوي موانس بیا معنا تراځه کېده شو ها راځه کېده شو بیا بخمخه کلمې ته سو راجو بیا به قدمه استعمال کېدلی او ځکه ذميره چاته ذ موانس مذکر نو معنا ته مراجع کېدلی شی امیم زرماته امیم زرمه عبارت ده چانو کلمینا نو دوړه احتمالات به ک راتللی شي نوخان ده چې دواړه احتمالات بهکې شي راشي والیظ دې ووجه ذ ذکر ضمیره دج کمره مذکر را وړو ضیر تنبیلهسیات ارادهته کلل معین تنبی قایم په صحت د اراده د دواړه مع واللهکن بعد د په دوا میناشي د کلهېثابق خانه چې بیای په مپصل کېلی معې تهسه کوو را کو دلته خو له ک چا ته ووج د حصر ک چاته کو کلمیتا نو مصنب بیا بیاجی کمدنو پا مفصل ک معنی تا سکی وی ولا کن عبارت المفصل و بارت د مفصل جده زائرتن فی المان الاخیر دا زائر دے پرستانائی معنی کے و ارجاؤ زمیر الی المانا اگر آجی کول زمیر دی چاته معنی تا اولی لعدم مسبوقیتی ها زکا التر دینا مخی دس اس عبارت ند تیر شوی شاقی کے زمیر کلمیتا سوی راجی ہو بمعدل دلاله د چې دلالت کې الایتباری قانون تل معنا فی نفس کلمه چغه دلاله تو کی پدی باندې چې دا معنا په نفس د کلمې کې دا یعنی چې ضمیر راجي شاته کلمه تا د سیرت مخ اجمال تر شوه نه دی ولهاز ردی وجنه جزم المصنف کلاک ویله د مصنف ہونا کفا غزه کې بیرجو وی اله معنا چې د ضمیر چې کمونه شاته راجي شي معنا تر راجي شي بیرجو وی چرا زمیر براجی دی بس چا تا مانا نو مو پسل که بل احتمال جوڑی نو او دل تا چه کم دن دویم احتمال جوڑی دلو تا سو اجت ته بی رجوع الی المانا ما سبقه من التحقیق زور غزلک کار کومتا سداشتو وای ادا خوال راغلیوی